Марія. Марія сиділа на присбі й шептала. «Бодай дівки ніколи на світ не родилися. Як суки валяються, одні закопані в землю, а другі по шинках з козаками. І на воно родиться на світ божий і дурне, і пусте, ще і з вінком на голові?» Вона саме закопала свої дві донці в потайничок у льоху, як у селі зчинили крик, що йдуть вже свіжі козаки. Чого то ті козаки хочуть, чого шукають? Її стодали пусті, комора без дверей, порожня, хата гола, а замки від скринь ржавіють попід ноги. Не хотіла на них в хаті ждати. Облупана, обдерта то та її хата. Сиділа на призбі і нагадувала все минуле. Сперла голову до стіни, сиве волосся вилискувало до сонця, як чепець із блискучого плуга, чорні очі відсували чоло вгору. Воно морщилось, тікало під залізний чепець від тих великих нещасних очей, які шукали на дні душі скарбів її цілого життя. Далеко під горами ревіли гармати. Палали села, а чорний дим розтягався змієм по синьому небі і шукав щілин у блакиті, щоби десь там обмитися від крові й спузи. За її плечима дрижали вікна за кожним гарматним громом. А може, там і її сини. Може, вже закуталися в білий ран тух снігу, і кров біжить із них, і малює червоні квіти. Вона їх родила міцних і здорових, як ковпки. Чим була грубша, тим більше робила. По кожній дитині була все краща і веселіша. А молока, то мала такого, що могла дітей не плакати, а купати. І чоловіка мала дужого і милого, і маєток. То як бувало жнуть на ниві цілу ніч, як дзвонять до сну дітям серпами, що позаду них понакривані спали, то чого їй тоді треба було, або чого боятися? Хіба щоб звізда не впала дітям на голову. Але вона була жвава така, що і звізду ймела би на кінчик серпа. А як нажали копу, то спочивали. Молодий чоловік цілував її, а вона сміхом зганяла з знічлі гуптахи. Аж як їх тіні досягали кінця ниви, а місяць заходив, то лягали коло дітей, а рано сонце будило їх разом з дітьми. Вона їх провадала до кернички і споліскувала росу з голов, а найстарший двигав для батька воду з банятку. Чоловік лишався у полі, а вона йшла з ними додому. Одно на руках, а двоє коло запаски. А по дорозі гралася ними, як дівка бендами. Любувала і голубила їх.